Se plânge blestemându-și ziua în care s-a născut, dar nu se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Trei prieteni se apropie și cuvântându-i îndelung încearcă să arată că prin însuși faptul că sufere, de deci ce e pedepsit, vina sa e dovedită. Prin urmare, el trebuie să recunoască și să-și mărturisească păcatele, dar Iofă respinge explicația nefericirii sale prin doctrina rezeibuziei. El știe că omul nu poate avea dreptate împotriva lui Dumnezeu, că Iahve nimicește de o potrivă și pe cel de săvârșit și pe cel viclean. Totuși, adresându-se lui Dumnezeu, el îndrăsnește să-i zică. Citez. Tu știi bine că sunt nevinovat și că nimeni nu mă poate scăpa din mâna ta. Închei citatul El nu înțelege de ce Dumnezeu se înverșunează împotriva proprii sale creații, căci Iov nu se îndoiește deloc de caracterul derizoriu al oricărei existențe umane. Citez. Vrei oare să înspăimânti o frunză pe care o bate vântul să te îndârjești împotriva unui pai uscat? Închei citatul. Dar el nu reușește să identifice natura greșelii sale. Citez. Câte greșeli și câte păcate am săvârșit. Dăm pe față călcarea mea de lege și păcatul meu. Închei citatul. Nota 7. Imposibilitatea de a-și înțelege vina constituie tema centrală a lamentațiilor lui Iov. Citez, totuși, împotriva sărmanului, nu ridica mâna mea când striga către mine, în nenorocirea lui. N-am plâns oare și eu împreună cu cel care își ducea viața greu? Supletul meu nu căina pe cel sărman? Închei citatul. Citez, umblat am oare într-o minciună și picioarele mele au zorit într un înșelăciune? Închei citatul. Citez, datum am oare în lături când săracul dorea ceva și lăsat am să se stingă de plânsă de ochii văduvelor? Mâncam oare singur bucata mea de pâine și orfanului nu-i mea.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 Închei citatul. Un al patrulea prieten, Elihu, foarte tânăr, intervine cu violență. El e indignat că Iov a putut să zică. Citez. Eu sunt curat și fără nicio vină, sunt fără de și n-am nicio greșeală. Închei citatul. Căci proclamă Elihu. Citez. Dumnezeu nu făptuiește răul și cel atotputernic puternic nu strâmbă dreptatea. El nu-l lovește pe omul fără pată. După lungul discurs al lui Elihu, răspunsul lui Iahve dezamăgește prin caracterul său impersonal.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 După ce a evocat marile structuri cosmice și legile care guvernează cerurile și pământul, Yahve îi vorbește despre lei, țap și alte făpturi cărora el le asigură viața și înmulțirea după ce a modelat fiecarea forma sa particulară și modul său specific de comportare. El conchide apostrofându citez, cel ce că pe Dumnezeu va răspunde ceva, închei citaturi, în zadar încearcă Iov să se refugieze în tăcere. Citez, am fost ușuratic, ce răspuns să mai dau? Voi pune mâna pe cura mea, închei citatul. Într-un al doilea cuvânt, Yahweh îi descrie pe larg fiara Behemot și mostrul Leviatan, Răspunzându-i, Iov arată că a înțeles sensul secret al lecției lui Yahweh, însă și existența universului este un miracol, mutul de a fi al creatorului desfide de înțelegerea, celul actelor sale rămâne de nepătrus.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 într că totul este vrut și guvernat de Dumnezeu, tot ceea ce îi se întâmplă credinciosului este încărcat de semnificația religioasă. Dar ar fi sadarnic și în același timp lipsi de pietate să crezi că, fără ajutorul lui Dumnezeu, omul este capabil să se simțeze misterul nedreptății.